az én világomon kívül. Bármi, amit tudni akarsz, elmondom neked. Nem bizonyítottam már be ezt neked azzal, hogy elmondtam, hogyan tervezem kezelni a társaságot? Hiányoztál, én Jobban hiányoztál, mint amennyire soha nem akartam, hogy hiányoz. De nem mondd azt nekem, hogy menjek el, Lailah. Megmondtam neked. Nem fogom újra ezt tenni.